Князь затнувся, як завжди, коли ловив себе на лайці, що не личила князівській гідності. Лейб'єгер скористався цією миттю і сказав, «Хоч ви, найясніший князю, ізволили так хвилюватися і так страшно лаятись, а однаково про таке не годиться мовчати, треба сказати правду». «Хто хвилюється?» – мовив князь уже спокійніше. «Хто лається?» Віслюки лаються. Я хочу, щоб ти ще раз коротко розповів мені всю справу, аби я міг викласти її на таємному засіданні своїм радникам для докладного обговорення і для постанови про необхідні заходи. Коли Руперти справді шахрай, то... Ну, побачимо далі. Як я вже сказав, почав лейб Єгер, коли я вчора присвічував пані Юлії, той чоловік, що вже давно тут вештається скрізь, прошмигнув повз нас. Ну, стривай, думаю я собі, я вже тебе шалапути спіймаю. І, довівши милу панну на гору, гашу смолоскип, а сам ховаюсь у темряві. Минуло небагато часу. Як той чоловік вилазить з кущів і тихо стукає в двері. Я нечутно підкрадаюся ближче, ось двері відчиняються. Виходить дівчина, і той незнайомий заходить з нею до будинку. Це була нанні. Ви ж, найясніший пане, знаєте, нанні ту кралю, що служить у пані радниці. Негіднику. вигукнув князь. З високими коронованими особами не балакають про кралю Нанні. Але кажи далі, сину мій. Так, мовив Лейб Єгер, так, то була краля Нанні. Я зроду б не подумав, що за нею водиться такий гріх. Отже, просто любовне побачення, подумав я собі, але якось мені не бгалося в голову що за цим не схована ще якась таємниця. Тому я лишився стояти біля будинку. Минув якийсь час, і вертається радниця. Та не встигла вона зайти, як на горі відчиняється вікно, і з нього вистрибує той чужий чоловік, ви не повірите, як спритно. І просто на чудові гвозди та в що там... «Обгороджені. Ті, що їх так дбайливо доглядає панна Юлія. Садівник страх як лається. Він там стоїть на дворі з потовченими вазонами. Хотів сам поскаржитись вам на ясніше і князю. Та я його не впустив, бо він леда що самого ранку напився». «Лебрехте!» – перебив князь Лейб-єгеря. «Лебрехте! Це вже, мабуть, наслідування». Таке саме відбувається в опері пана Моцарта «Весілля Фігаро», яку я бачив у Празі. Не захоплюйся, а кажи так, як було єгерю. Та я ж, мовив Лебрехт, та я ж ні слова не кажу інакше, і можу заприсягнути, що все це правда. Той гицель упав на квітки, і я вже хотів його спіймати, але він швидко як блискавка схопився і побіг. «Аж загуло! А куди, як ви думаєте? Найясніший князю, куди він дременув?» «Я ніяк не думаю», – велично відповів князь. «Не дратуй мене зайвими запитаннями про мої думки єгелю, а спокійно розповідай. Поки скінчиш свою історію, тоді я почну думати». Тременув просто в порожній павільйон, повів далі Лейб єгр. Так, у порожній павільйон. І коли він постукав у двері, всередині засвітилось, звідти вийшов не хто інший, як чесний, бездоганний пан Руперт. завів незнайомця до павільйону і знов замкнув двері. От бачите, найясніший князю, руперт. Знається з чужими небезпечними гостями, що, напевне, задумали якесь лихо. А то б чого вони ховалися? Хто зна, на що вони наважаться? Може, ті поганці чигають тут, у тихому спокійному Зігардгофі, на самого найяснішого князя?